Приходить, ніхто його не відпускає. Почекаю ще, переконує себе Паша, ще трохи. Чекає ще, потім іще, іще довше чекає, то холодніше стає. Вікно затягнуте плівкою зовсім не тримає тепла. Знадвору час від часу б'є хвилями свіжий вітер. Паша намагається не звертати на холод уваги. Потім починає сам себе жаліти, що ось треба ж було все-таки невчасно вийти з дому. Потім злоститься на військових, які тримають його тут, у холодній кімнаті, не маючи жодне на те прав. І що холодніше йому сидиться, то справедливішим видається власне обурення. «Якого чорта?» – говорить Паша подумки сам до себе. Що їм треба? Зараз піду, все скажу. І він рішуче підводиться, підходить до дверей і так само рішуче тягне їх на себе. Але двері реплять так погрозливо, що все його рішучість умить вивітрюється. І він стоїть, не відпускаючи дверної ручки. І сторожко дослуховується до коридорної тиші. Дослуховується. Проте нічого не чує. І тепер боїться вийти в коридор, аби нікого там не зустріти. І двері причинити теж боїться». Раптом знову почнуть репіти. Раптом на нього хтось вийде з вогкої темряви. Стоїть і не знає, чого боїться більше. Але просто так стояти йому теж страшно. Тож Паша пояско висовує голову в коридор. А там порожньо. «Я потім повернуся», – говорить він сам собі. «Знайду кого-небудь, нагадаю про себе, потім обов'язково повернуся». Залишає двері прочиненими і наосліп рухається темним коридором. Торкає одні двері, наступні, потім ще одні. А за четвертим разом двері виявляються незамкненими. Паша штовхає їх і обвиняється у мотельному номері. Розсіяння мерехке світло із затягнутою плівкою вікна після коридорних сутіньків. Усе одно сліпить очі Паші, мов під водою розглядається розстелене ліжко. Столик, заставлений порожніми пляшками з-під місцевого шампанського, кутку телевізор показує новини, і в пащі таке відчуття, що він сьогодні ці новини бачив у реальному житті. На свіжому повітрі за кілька кілометрів звідси. Він випливає в рухливу телекартину. Лише за якусь мить помічає на ліжку розкиданий одяг. Чорна спідниця, темні колготи і легка невагома білизна. Іще блузка і жакет. На жакеті бейджик. На бейджику надруковано офіціант, і від руки синім маркером дописано «Анна». «Сама Анна, схоже, пішла в душ», – догадується Паша, почувши шум води, що б'ється у пластикові двері душової кабіни. Розбивається от тепле жіноче тіло, стікає вниз її довгими ногами. Губиться в трубах, а якщо зараз Анна повернеться до кімнати і застане тут Пашу, буде скандал. «Може, мене навіть розстріляють?» – пропускає Паша. «Треба йти звідси», – думає він, але дивиться знову на білизну, недбало розкидану ліжком. І розуміє, що білизна, мабуть, ховає в собі тепло її тіла, і добре було б дочекатись, коли вона повернеться, питати їй одяг, почекати, доки вона одягнеться, познайомитись. Хоча, що знайомитись, думає Паша. Анна. Її звати Анна. Зайти б після всього цього. Зайти б і про все поговорити. Заохоче вона зі мною поговорити. Сумнівається, Паша. Слухаючи, як стікає вода, він розвертається і несподівано бачить своє обличчя. У дзеркалі на стіні давно не стрижене світле волосся, окуляри в тонкій недовгій оправі, мішки під очима, доведений зріст, що додає йому не такої мужності, як недоглянутості, родимка на правій скроні, шрам на шиї, ще з дитинства, поправляє окуляри, дивиться на пальці, так, ще рука, яку він ненавидів, ловить себе на думці, що не подобається собі. І ще ловить себе на думці, що насправді хоче собі подобатись. Виходить у коридор, тихо прочиняє за собою двері. Людей внизу стало ще більше, або вони голосніше кричать. Паша прослизає між спин і, намагаючись не привертати нічої уваги, прибирається до дверей. В куті сидить велика компанія, схилилась над столом, про щось перешіптуються. Час від часу відкидаються на спинки стільців, нервово сміючись. Один із них, напівоберта, і кидається зал лінивим, хоча насправді дуже уважним поглядом чіпляється за пашу. Ганс упізнає паша і неважко завмирає, боючись поворухнутися. Гостре ганцове око лише на якусь мить примружується. Спіткнувшись об пашу, лише ледь-ледь уломимо -ледь здригається зморшка під цим його оком. Цього лише на частку секунди, після чого погляд рухається далі. Ганс відвертається і плескає свого сусіда по плечу. Тоді сусід повертає голову, фокусує погляд на паші і повільно підводиться. Паша стоїть, не рухається, навіть окуляри поправити боїться. Боєць ліниво його веде в бік. Недбало оминає столик компанії, підходить, гостро дивиться на пашу, мовчить. Потім дістає з кишені паші паспорт, соває паші в калічену долоню, Розвертається, ліниво йде назад. Паша якийсь момент приходить до тями, потім швидко йде до наступної кімнати. Хоче обійти барну стійку, і тут його тягне за рукав зовсім юний автомашинник. Шолом бовтається на руці, ніби казанок, високі черевики перемотані схоже. Схоже, зняв із когось, а шнурівки просто зірвав. Тож тепер промотати, чим міг. Скоч прискіплюється від кожного руху. Автоматник, не дивлячись на пашу, тягне його за собою до бару. «Зараз», каже, «Неси». Паша стоїть за ним, дивиться. Автоматник показує жінці за прилавком два пальці. Це знак перемоги. Але насправді просто замовляє ще дві. А поки жінка наливає йому, він нишпорить кишенями. Аби розрахуватися, дістає цілу джменю дрібних купюр. Незадоволений їх оглядає, знову лізе до кишені, не випускаючи пашиної руки. І раптом дістає грушну гранату. Жінка заціплюється. А автоматник кладе гранату на прилавок і далі шарить кишенями. У той час, як граната починає котитися прилавком, котиться, котиться, повільно-повільно, жінка не може відірвати від неї погляду. Аж алкоголь виливається через край. І ті, що стоять поруч, теж помічають гранату, це не можуть нічого вимовити. Дивляться лише, як вона повільно-повільно підкочується до краю, як вона застигає, як перевалюється через клай і летить на підлогу. «Лягай!» – крочить хтось на вулхом і лезить крізь натуп. Жінка теж пронизливо скрикує. Паша вириває свою руку з автоматника і кидається до дверей на світло. А світлого ці порі майже немає. Світло мало, а те, що є, вогке й застудне. «Куди їдемо?» – питає його таксист. «Додому», – відповідає Паша. «Воєнний?» – питає таксист далі. «Цивільний», – відповідає Паша. Ясно. Таксис незадоволено викручує кермо, так як викручують мокрий одяг. Спочатку мовчить, а тоді не витримує і починає говорити. Страшенно злостиво і нервує. І ось, якщо не звертати уваги на його нерви та злість, то говорить він про те, що доріг немає. Дороги просто роз'їбали, роз'їбали усе тут. і Немає тепер доріг, і раніше не було, і тепер немає. І незрозуміло, що його нервує більше – те, що їх не було, чи те, що їх немає чи те, що їх схоже тут взагалі ніколи не буде. І ось він злоститься і нервує, і говорить, ось, мовляв, дороги і воєнні, і все роз'їбали, і брат сидить у місті, у підвалі разом зі своїми, і не хоче звідти вилазити. Я йому говорю, говорю, говорить він паші, вилазай, вивезу на цей бік, тут хоч є робота, а там неясно, хто зайде тепер, незрозуміло, що буде, може розстріляє тебе нова влада, а він сидить, боїться лишати будинок, а що будинок? Питає він Пашу, кому він хрін надо? Цей будинок і дороги, говорить, він дороги роз'їбали. «А що, – перебиває його Паша, – можна вивезти?» «Кого не розуміє таксист?» «Брата твого, – пояснює Паша. Його що, можна вивести? Усе ж перекрито!» І тут таксист вибухає і починає злостиво заперечувати і доводити, що знову, якщо не слухати зайвого, що говорить, що є 125 варіантів в'їхати туди і в'їхати назад – Можна хоч вагон готи звідти вивозити, чим багато хто й займається. І що він ранку вже дві ходки зробив, об'їхавши всі блокпости і намахавши всіх генералів. І що по телевізору показують зовсім не те, що він ось взагалі його не дивиться. Бо там і дивитися немає що. А що? Перебиває його знову Паша. Туди, правда, можна проїхати? Ну, киває головою таксист. І до інтернату? До інтернату таксистемній обличчям. «Можна, в принципі, тільки там учора так валили?» «Роз'їбали?» – уточнює Паш. «Роз'їбали», – не заперечує таксист. «По-моєму, роз'їбали. Точно не знаю, давно не був. Що я там не бачив в інтернаті-то?» Сидять і дивляться одне на одного. Паша трішки повнуватий, неголений настільки, що можна вважати це бородою. Лижній шапочці і головне в окулярах, через які йому відразу ж перестає довіряти і водій. У безрозмірній шкірянці, потяганій і поломаній так, ніби він у ній спить. Ніби це його власна шкіра, схожий на стару ігуанну в зоопарку. Здохне, навіть шкіру не задеруть, наскільки витерлась. І картус на голові в нього теж шкіряний, і теж витертий, мов футбольний м'яч, який довго грали на асфальті. Круглі риб'ячі очі, вуста, що прикривають рвану верхню губу, дивляться на пашу, намагаючись зрозуміти, до чого той веде. А Паша теж дивиться на нього крізь скельця своїх інтелегентських окулярів і думає, що ця вся його потертість, вона ж не від бідності. Машина в нього нормальна, хоч і не нова, але, схоже, була в добрих руках десь у Голландії. І пахне від нього нормально, в сенсі не смердить. І то добре. А ось ця потертість, таке враження, що він весь час тратиться об щось, мов кіт об господарську ногу. Або корова об тереграфний стовп. «Так що, їдемо?» – питає Ігуана. «А точно довезеш». Паша мимоволі поправляє окуляри, тут таки відсмикає руку. «Ненавиджу», – думає, – «ненавиджу себе за цей рух. Що ти їх поправляєш весь час ці окуляри?» «До інтернату навряд», – говорить Ігуана. «До вокзалу можу. Там розберешся». «Ну, давай», – напевно, погоджується Паша. «У тебе бабки хоч є?» – питає про всяк випадок Ігуана, примружуючи око хоча воно все одно не примружується, пронизуючи пашу кругле, риб'яче, водянисте, як ранкове повітря. Водій викручує перед мотелем просто біля них кількох військових, що стоять і димлять, і дивляться на них звично, септо як на рухому мішель. Опель, залитий багном, чавить калюжі і стрибає вузькою асфальтівкою геть від траси. У сіру з зимової панорами, яка враз відкривається перед ним. Щойно вони витискають на гірку і вивертаються за лісосмугу. Звідти від лісосмуги поля обриваються вниз і тягнуться скільки стає ока. А там, де вже нічого розгледіти не можна, за туманом і низькими хмарами, схожими на вантажні літаки, там теж щось є, щось дихає, горить, виблискує. Паша здогадується, що це є місто. Такси збовтається в ямах, стрибає, злоститься. А вже коли мотель зликає за лісосмугою, трішки розпружується, пригальмовує, зараз каже Паші, скло протру, каже, і сходить на узбіччя, черпає там повні пригощі твердого потемнілого снігу і починає протирати ним лобове скло. Паша дивиться, як розламується сніг, як він сповзає склом, розмиваючи простір, як болісно дмухає на скрижнальні пальці водій, як він притискає свою потерту шкірою до брудного капота, дістаючи до скла, витираючи в нього крижані згустки. Паша вилізає назовні і дивиться на південь, намагаючись убити час, якого в нього насправді не так уже й багато – Чорне від нізиного з минулого року соняшникового поля, де не де сіре, аж до синього снігове ошмаття, вогка жирна земля, глибокі сліди від техніки, що виїжджали просто в цю темну сонячну пройму. Невідомо, щоби відстрілятись і поїхати далі, чи щоб пропустити зустрічну колону. Паша робить крок уперед, крізь затверділу снігову гірку. Гостро пробивається трава. Краще туди не ходити, нагадує він сам собі, відступає ближче до машини, яка дає про себе знати за спиною теплим бензиновим запахом. За перемерзлими соняшником тягнуться лепи, ніби підставки для рибальських сітей. Чорний метал підтримує важкі повздовжні лінії дроті, що розтинають небо, витягуючись у дощ. У низині, далеко за полями, темніють мокрою шерстю голі дерева дачного кооперативу. Цієї зими дерева взагалі особливі. Чутливі, мов тварини, здригаються на кожен вибух, тримають у собі своє тепло, не вимерзають, прогрівають довкола себе чорні лунки, в яких темно зеленіє стара трава. Кора вогка й беззахисна. Торкаєшся її, плямишся цей темним болючим соком, ніби фарбою, ніби кров'ю ніздрів. А задачами, які тягнуться уздовж русла мілкої промислової річки, суціль з рослої очеретом – Ледве розглядиш огорожу ремонтного заводу, що лежить у балці, а балка заповнена дощем і туманом. Вигинається в бід міста, і повітря стає таким щільним, що далі вже й не видно нічого. Але там теж щось є. Більше того, там усе лише починається. Там починається місто. І ще останнє. Збоку на обрії, де світло небес відливає молоком і оловом, Стоять труби комбінату – високі, холодні, мертві. І головне – ніде жодного птаха, ніби тут був великий голод, птахів поїли. А поміж цим усі має лежати лінія фронту. Справжня лінія фронту. Якщо раніше, доки місто було в облозі, паші так жодного разу й не випало її перетнути, то ось сьогодні, схоже, перетнути її цю лінію доведеться. Ну що ж заспокоює паша сам себе? Ну що ж… Останнє Паша їхав на таксі місяць тому. Повертався з міста. Дорога прострілювалась, проте всі думали, що коли їхати швидше, то шансів загинути не так вже й багато. Вони стояли на виїзді з міста коло порожньої заправки, темною, наляканою зграєю. Паша й кілька жінок, що поверталися додому на станцію, обтяжені торбами, мов гріхами. Їхні дов... довго ніхто не хотів брати, зрештою гальмунув і замер посеред калюжі «Жигуль». Котрас із жінок махнула була водієві, мовляв, під'їдь, незручно добиратися водою, але водій так відчайдушно почав кричати, що всі мовчки полізли у воду. Він так і кричав цілу дорогу, рвонувши від заправки, вискочивши у поле і жинучи чорним вугільним простором між містом і станцією. Ні на мить не збавляючи швидкість, ні на мить не вимикаючи фар, мовляв, як умів нещасних жінок. А вони у відповідь кивали мовчки головами, ніби погоджувалися з усім. Схожі на прочанок у церкві. Прийшли каятись, то каються тепер, чого ж не каятись, раз прийшли. Паша навіть хотів перейти його. Заступиться за жіночу гідність, але не перебивав, не заступився, а виходячи ще й переплатив. Дорога розбита настільки, що їздять нею радше з поваги до її минулого. З таким самим успіхом можна їхати чорним розкислим ґрунтом, але ігуан-таксист, схоже, цю дорогу знає як власне тіло. Де треба – почухає, де болить – натисне, коли на узбіччі з'являється великий дерев'яний хрест – завзято хреститься. Причому незадоволено кидаю оком на пашу, буде той хрест чи ні – Паша вдає, що нічого не помічає. На розвилці й унизу посеред містом стоять покинуті блокпости, мов розорені кимось пташині гнізда. Домашній одяг, посуд, газети, розбиті армійські коробки, розтерзані вітром мішки з піском. Усе це по сиріцьки лежить просто неба, забивається в ґрунт, змішується снігом і мулом. Проїжджаючи блокпост, Гуана щоразу напружується. Ніхто не знає, що лишили по собі ті, хто гинув тут останні місяці. Які несподіванки можна знайти в їхніх норах. Та й чиї це блокпости. Тепер і не зрозумієш, усе випалено, ніби вибито осколками, і дерева довкола схожі на щогли рибальських човнів, гострі, високі, зовсім без гілок. А особливо страшно переїжджати в місто, скільки міст – об'єкт стратегічний. А кожен стратегічний об'єкт викликає найперше бажання його підірвати, висадити у повітря разом із тими, хто вирішив його, цей об'єкт перейти. І вона аж очі заплющує, виїжджаючи на нього. І Паша, побачивши таке, теж примружується. Так і їдуть якийсь час на осліп. Страх – штука невидима, але всеохопна, ніби й не бачиш жодної загрози довкола тихо і навіть небо вгорі від близької металевими пластмасами. А ось саме лише усвідомлення, що ти на прицілі обов'язково в'їбати може будь-якоїсь миті, незалежно від кольорів і рухів у небі, робить цю ситуацію незатишною, і хочеться далі сидіти із заплющеними очима і рахувати, скажімо, до ста, доки від тебе відійдуть усі довколишні монстри. Ігуана не витримує перше, тисне на газ, вивертається між бетонних блоків із ненасним червоним фарбою застереженням та рве вперед вугільно заштрихованою дорогою, проте не виїжджаючи на черговий пагорб, біля чорної низької лісосмуги, що тягнеться праворуч від асфальту. Вся суцільно з шовковиць і гострих акацій раптом викручує кермо. Опель їхній хлюпається в снігову яму, мов пес у пінисте море. Важко пробусксовує, відпльовує чорним зимом і кригою. А все ж рухається, рухається вперед, виповзає потроху з ніхової каші, торкається колесами твердого, вигрібає на припасну гравієм траву, за якою лейтлет можна розглядіти стару доріжку. Та щораз, послежаючись на мокрій глині, пхається далі, уздовж чорних, як газетні заголовки шовковець. «Ти куди?» – лякається паша. «А якщо міни?» «Да які міни», – зловісно відповідає Ігуана. «Тут роки два ніхто не ходив. Дивись, яка трава». Трава дійсно б'ється об нижче і лізе у вікна. І не в'їхати б їм із цих хащів, якби не прописаний якимось завчасно гравій, невидимий, проте відчутний, хрустить під колесами, наче яблуко на зубах». І глухо пересипаються. Ігуана задоволено тисне на гасп. У небі просто над ними бувтається прозоре обіднє сонце. Колись була нормальна дорога, пояснює Ігуан задоволено. Можна було на дачі з траси поїхати. Заросло все, бачиш. Довго їдуть невидимою доріжкою. Толочить сухий бур'ян, протискаються до лісосмуги, щоб не помітили. Хоча лісосмуга наскрізь просвічується і... Продовбується січневими вітрами, скрадається, не скрадається до першого поста, а потім викручує, як може. Попереду позашовковець уже поглядаються перші дачні паркани, де смуга різко обривається далі лише пласке поле, перекопане кротами, і за ними тиха, як смерть, дачна вуличка. Паша знову охоплює невимовний страх. Знову хочеться заплющити очі, заховатися під ковдру, але Ігуана не втрачає час даремно. Тисне на газ і звертає у бік, просто в яр. Туди, де немає такти річка. І машина сповзає полем, підстрибуючи на кожній короткій ямі. Дачі залишаються вгорі, натомість вони справді сповзають, майже в річку. Взовж якої тягнуться коров'ячі стежки. І ось цими коров'ячими стежками Ігуана й править далі, все швидше і швидше, все далі й далі від порожніх дашних віконниць. Паша не втримує і озирається, і встигає навіть розгледіти розбиті злі віконниці, але їх з Ігуаною це вже не стосується. Вони вже вискакують повз очерети на нормальну бетонку, по поганою проте твердою дорогою, довго немивовно довго трясуться цією бетонкою. Потім пірнають під високу огорожу ремонтного заводу. Дорога стає кращою, проте його не поспішає, навпаки пригальмовує, прислуховується, дивиться довкола. Паша опускає вікно. З вулиць тягне болотом і мертвою травою. Рушають далі. Огорожа тягнеться собі, тягнеться. Нарешті попереду з'являються ворота. Сині, металеві, розчахнуті навстіж. Ігуана обережно підкочується. Порожньо і тихо. Але тиша така, ніби хтось вийшов і ось ось повернеться. Тиша тисне і лякає. І щось там за воротами просто на землі, між подертими комбензонами і перещепами ганчір'я, щось зайве. Ігуана пригульмовує і дивиться туди, не відриваючи погляду. Паша висовується збоку, теж хоче розгледіти. Що там? питає налякано. А що собаки? відповідає Ігуан, вавжко ковтнувши слину. Постріляли. Для чого? не розуміє паша. Хуїх знає, пояснює Гуанна. Мабуть, щоб не шуміли. Псів двоє, обидва великі, темні, незрозумілої породи. Лежать у брудній воді один коло одного Кров під ними всоталася в сніг та асфальт Шерсть довкола ран позлипалася червоними згустками Затверділи від смерті вишкір гострі, але вже цілком безпечні ікла Скляні гудзики очей, чорні подушечки лап Порожні подвір'я, відчинені ворота Ігуана мовчки рушає далі, на якусь мить виходить сонце Паша дивиться проти сонячних променів, прикривається долонею, тоді переводить погляд на Ігуану. Йому здається, що очі в Ігуани зволожуються. Від сонця, мабуть. Ліворуч тягнеться бетонна огорожа. Праворуч фарбована в жовтий труп газону. Труба в кількох місцях перебита, ніби кістка болить і потребує допомоги. Проте допомогти ніхто не може. Вулиця порожня, на трасі зовсім нікого. Лише попереду якесь палене залізо, так, наче хтось довго жував пересмажене м'ясо. Не дожував, кинув остигати. Ігуана обережно об'їжджає палену гору. «Танк, – каже, 64-й, – горить, як дрова». «Чим це його так? – питає Паша. «Да яка різниця чим? – відповідає Ігуана. Це вже нормально. Там два трупи було. Я цілий тиждень їздив. Хоч би хтось прибрав». «А сам чого не прибрав? – раптом обертається до нього Паша». «Та нахуя вони мені?» – різко відповідає йому Ігуана. І кашкет його гостро і загрозливо цілить просто в Пашу. Паша не знає, що відповісти. Відвертається до вікна. Ігуана дивиться на дорогу. Теж нічого не говорить. «Страшно?» – Ігуана несподівано. «Страшно брати в руки мертве, ясно тобі?» Паша мовчки киває, непомітно протираючи руки, ніби вони замерзли. Їдуть далі, а далі огорожа врешті-решт закінчується. Відкнувшись у трасу, що тягнеться до міста, а за трасою стоять двоповерхові будинки, переважно тут і живуть робітники з ремонтного. Паша обов'язково оглядає вікна. Половина з них вибиті, половина затягнуті плівкою чи забиті фанерою. Темні всі, людей немає. Паша думає, що в останнє живих людей вони бачили коло мотелю. Але люди тоді були такі злі, ніби й не люди. Ще була Анна, але він її не бачив. Цікаво, як вона, думає Паша. Пізнаю її, коли побачу. А ще був Ганс. Паша згадує Ганса, його важкий погляд, лінивий порух предчей і здригається. Озирається довкола. І Анна виїжджає до траси і вагається. Опускає скло, висовує надвір свою шкіряну голову, слухає напружено. Збоку, здається, ніби принюхується до повітря, а повітря пахне горілим і мертвим, багато не нанюхаєш. Тож його висовує голову назад, ховається в нору, швидко і нервово піднімаючи скло. Ніби нікого, говорить Паші, самими губами. «Спробуємо?» «Давай», – відповідає йому Паша, «також самими губами». Обережно виповзають нагору, горожа лишається позаду Натомість ліворуч відкривається панорама з широкою трасою з низькими небесами Неба так багато, що бачиш лише його, але ось очі звикають до такої кількості повітря І вони помічають білосілого кольору пасажирський автобус із висадженими вікнами А довкола автобусу цілий натовп військовий Хто такий, невідомо Жодних прапорів, шеврони з машин не розгледіти, Та й не розуміється паша на шевронах. Темні, насторожені, стоять тримаючи в руках зброю і дивляться просто на них. Просто на їхній опель. Дивляться уважно і здивовано. Могляв, хто це і звідки. Ігуана аж пригинається за кермом і мимоволі пригаймовує. І найбільше йому зараз хочеться дати задню і скотитися назад за огорожу». Але Паша розуміє, що назад у зодному разі не можна. Лише не назад, тільки не назад. І Гуана слухняно давить, що правда не надто впевнено, але повертає повільно, рушає вперед. Такі діти вночі йдуть в туалет. Обережно, повільно, навпомацьки, боячись наштовхнутись на відчинені двері. І обоє вони, і Паша, і Гуана, дивляться налякано в дзеркало і бачать, як від групи відокремлюється один боєць і спрямовує свій калашнік у бік їхнього опеля, що так повільно віддаляється і бачить ще, як хтось з його приятелів торкає його за руку. Моглянь, кинь, не треба, але він рухом плеча скидає руку, приятель знову підводиться. Кашлюкова. І Паша ще думає, може варто вийти, поговорити, пояснити, показати паспорт. Тільки ось хто це? Хто це такі, як із ними говорити? Що пояснювати? Тут уже хочеш, не хочеш, ховатися нема куди. І Гуана мов, Паралізувало. Паша витягує голову у плечі. Додому треба було їхати. Говорить сам собі. Говорить, не відриваючи погляду від бійця, який дивиться йому слід із осудом та азартом. Але за спинами бійців десь там, за пагорбом, раптом розламується тиша. Лунає вибух. Бійці сиплються на землю, як стеглі яблука в мокру траву. І той, хто цілився в них, теж падає до асфальту і кидається на узбіччя. І це останнє, що Паша встигає розгледіти, оскільки Ігуано втоплює педаль газу в днище свого опеля. І вони летять униз порожньою трасою під мокрими небесами, в яких по обіді прориваються сонячні затони, та сліплять очі, і вода довкола спалахує тисячою зблисків, як у березні, хоча по тому небу зачиняється, мов двері ліфта, та знову стає срібно і волого. Внизу на кільці Ігуана порушує правила. Вискакує назустрічну, оминає барикаду, складену з дерев'яних піддонів, і мчить далі поріжнім проспектом. Вчить і вистрибує на привокзальну. Так само порожню, ніби всі, кому треба давно їхати, Пригальмовує. Все кричить Паші вистрибуй. Паша справді вистрибує у стрибку, встигаючи таки розрахуватись і навіть встигаючи обуритись з приводу ціни. Ніколи не обурювався, платив, скільки казали, а тут щось зачепило його. Разом вже боялися, разом нервували. І що ж з мене тепер дерте, обурюється Паша. Але платить. Сука платить, скільки кажуть». Вокзал фарбований у жовте, але під дощем фарба стала темною, важкою. Державні прапори з колон заобачливо зняли. Розуміють, що армія місто залишає. Краще нервувати тих, хто сюди зайде слідом. При колонах кошики для сміття, переповнені яскравими обгортками та пластиком. Згори на порожніх пляшках з під коли зависло кілька закривавлених бентів, кров теж яскрава. Кошики давно ніхто не опорожнює, навіть голуби довкола них не товчуться. Де вони, до речі, думає паша, короткозоро роздираючись довкола. Де взагалі бодай хтось? Рештки снігу на даху, кручені дерева віддалік, небо остуджене осідає згори. Паша ковзає поглядом вгору вниз і раптом помічає їх. Сотні теплих пташиних згустків, що стискаються, мов кулаки, сотні пташиних дзюбів, що націлились на нього згори, сотні очей, круглих, застиглих від постійного страху. Голуби тиснуть один до одного, щільно сидять вгорі, над колонами. Під вокзальним навісом тискаються одне в одного, ніби їм холодно, хоча їм не холодно насправді, їм страшно. Бояться гуркоту за комбінатом, бояться тиші прилеглих вулиць, бояться рутинних небесних відблисків, бояться того, що довкола нікого немає. Бояться пащі, який тут намалювався і товчиться під вокзалом. Бояться його, не зводять із нього своїх круглих, як сонця очей. Пащі відразу стає незатишно, стоїть під піскривливим пташиним поглядом, дивується, скільки їх туди набилося, як помістилися всі туди, думає «А коли щось станеться з вокзалом? Якщо згорить вокзал, тоді що? Куди їм? Де ховатися?» Раптом стає їх так шкода, і малого стає шкода. «Якого чорта він сидить у цьому інтернаті? Давно час забрати його додому. Якщо його мама ідіотка, то що, вони зі старим не зможуть за ним дивитися?» «Зможуть, ясно, що зможуть. Давно слід було це зробити, особливо зважаючи на його стан». «Завжди відкладаю все на потім, завжди не вистачає часу на найважливіше, на найголовніше, завжди від усього ухиляюсь, відходжу у бік, не маю сміливості говорити, що думати і думати, що хочу, коли це все вже закінчиться», – питає Паша сам себе, і самого себе йому теж стає шкода. «Так шкода, як оцихось птахів, що дивляться на нього, мовна птахолова, приречено і з цікавістю». І ось, коли йому себе стає особливо шкода, Паша опускає очі і бачить вікна. А за вікнами бачить десятки очей, які так само по пташиному преречено і прискіпливо пильнують за кожним його пашинним рухом, за кожним його кроком. Дивляться із занемитих вокзальних вікон, не відриваючись і не довіряючи. І тут Паша розуміє, що вокзал насправді забитий народом, що вони там сидять усередині, мов, у церкві в обложеному місті. Думають, що там їх не дістануть. Дивляться крізь вікна на світ, який беззупинно звужується. А коли на сусідній вулиці за проспектом сухо ламається автоматна черга, Паша зрешті приходить до тями і теж кидається до вокзальних дверей. Б'ється в них плечем, утискається в них, а вони не піддаються. А тут потріскує у повітрі ще одна черга. І Паша панікує. І вже шкребеться, як потопельник обнижче провала з якого випадково випав, аж доки чиясь дитяча, зовсім дитяча рука штовхає двері в його бік. На себе, розуміє Паша, на себе і рве двері на себе. В обличчя б'є духом сотень невиспаних переляканих людей, запахом страху і поту. Важким настроєм істерики і недосипу. Паша кидається всередину між теплих тіл і мокрої тиші. Вони всі бачать, думає, всі, всі бачать, як мені страшно, який я переляканий. Дивляться на мене, ніби на клоуна. Паша думає, я є клоун. Нагадує він собі, що я сюди припхався, що я тут забув, знімає окуляри, які миттєво запітніли в теплі, протирає їх рукавом, светра одягає, знову зайвий рух пальцем. Озирається довкола, з викликом, мовляв, слухаю вас, що хто хотів сказати. І зауважує з деяким розчаруванням, що на нього зовсім зовсім ніхто не звертає уваги що ніхто на нього вже не дивиться, що всі, хто може стояти при вікнах, визирають у білий світ так, ніби забігли сюди з вулиці від дощу. І тепер зазирають у небеса, чекаючи, коли дощ нарешті мене. А кому не лишилося місця біля вікна, той важко тісниться по лавах та кутах. Очікуючи невідомо, на що паша стоїть посеред цього людського пахучого і наляканого тлуму та розуміє, що стояти йому особливо теж немає чого, що треба кудись рухатись, і він починає рухатись. Починає прибиратись крізь тягучий натоп, наче входить в одязі до осінньої води. Лише жінки і діти. Чоловіків немає. Паша єдиний з бородою. Так, мов би, потрапив на жіночу зону, де чоловіки, питає він себе. «Може, чоловікам сюди не можна? Може, вони в цей час займаються якимось важливим, а я тут стою посеред залу очікувані зі своєму нікому тут непотрібною бородою? Може, чоловіки вже виїхали звідси, а жінок своїх залишили на вокзалі в камерах схову?» Цієї миті в кутку хтось дико зойкає, і всі озираються на цей крик. «Зал, на коротко, всього лише на якусь секунду, заумирає». А потім починає гудіти і нерозбірливо кричати. Хтось відривається від вікна, хтось підводить голову із сусіднього плеча, хтось висовується з поза колон. Жіночий верх натомість не вщукає. Навіть більше у ньому прорізаються якісь окремі слова та інтонації, і паша навіть не головою, легенями розуміє, йдеться про дитину. Тому кидається в натовп, намагається проштовхуватись, відчуває цей жіночий дух. Щоб обступив його звідусіль, дихання і запах сотні жінок Запах покинутого житла і поспіхом зібраних клунків Запах істерики та претензій, які немає кому висловити Проштовхуючись далі, пустіть, каже, пустіть, я вчитель, пустіть Але й ніхто його особливо не слухає Тим більше, що тут почуєш за Лементом і верском, який далі лунає з кутка Лунає, не затихаючи Аж Паша вистрибує на чиїсь жіночі плечі перед собою і жінка враз поступається місцем, обурено й голосно озираючись до паші, але йому все одно Він вивалюється в куток, бачить на підлозі жінку, добре одягнену, в сенсі дорого У якісь шкіряній рожеві курці й чоботах на підборах, сидить на підлозі, на складеній картонці І притискає до себе років дитину двох Притискає її, ніби її в неї відбирають, і горлає так, аби всі зрозуміли, що не відберуть Хоча всі навпаки раді захистити цю жінку в рожевому, але не розуміють, що сталося і від кого її захищати. І дитина теж не може зрозуміти, що діється з мамою. Навіть вона витискає її в себе. Що вона від неї хоче і кричить налякано, оскільки не звикла бачити маму такою. І жіночки довкола теж голосять, ніби тут когось придушили. Паша розуміє, що це трішки і по-справжньому придушать, тому присідає до жіночки і починає кликати. Але то дивиться на нього мертвим від страху поглядом і не замовкає. І ось тоді Паша не витримує. Хапає жінку лівою рукою за голову і різко тягне на себе. «Що?» – щепить її просто в обличчя. «Що? Ну?» Жінка повкосує свій мертвий погляд на його окулярах і раптом каже, навіть не каже, а якось вихлипує з себе. «Зняли!» – каже. «Зняли просто з руки. Зняли, поки ми спали». «Що зняли?» – не розуміє Паша. «Золото!» – вияв вона. «Золото зняли!» «Хто?» – намагається забрати в неї з руки доньки паші. «Не знаю, та лише сильніше притискає малу до грудей. Не знаю, ми спали!» «Хто?» – Паша підводиться і зрається довкола. «Хто зняв?» Говорить тихо, але його чують, він це помічає, чують і навіть очей не відводять. Дивляться, важко, липко, але без страху. Дивляться, ніби питають, а ти хто такий, звідки, що ти тут робиш?» Паша тих теж дивиться на них, ковзає поглядом по їхніх обличчях, сонних, заплаканих, озлоблених і розуміє, що він тут справді єдиний чоловік. І що жодної довіри він тут ні в кого не викликає. Скоріше навпаки викликає підозру та роздратування, так ніби він їх сюди загнав. До цього приміщення загнав і зачинив ізсередини, не дозволяючи нікому виходити. Тож і зрозуміло всім, що всі проблеми тут від нього, що це він у всьому винен, він має за все відповідати. Бордатий паша, вчитель у теплій курці, який звертається тут між ними, винюхує щось випитує, і паша не витримує цих поглядів і цієї тиші. І схлипування за спиною і дитячого верску, гострого, мокрого, теж не витримує. Хто? Я питаю, хто зняв? Що мовчите? Жінки справді мовчать, але розступаються, і за поза їхніх спин виходить двоє. Першим іде приземкувати, ніби натоптаний чимось із жорстким волоссям і світлим вигорілим на сонці очима. Схожий на начальника, але такого колишнього безпідлеглих у камуфляжному бушлаті з коміром, із якихось доблого бобра у випросаних зі стрілкою брюках заправлений у сині гумаки. І за ним йде другий, зовсім молодий, сопливий, якийсь із червоними, злими, припухлими очима, наче всю ніч грав на комп'ютері і до того ж програв. Рухи нарвані, хода ламана, куртка з якимись блискітками, взуття дитяче, зелені кросівки, потемнілі від води. Ага, думає паша, все таки чоловіки є, не всі виїхали, найкращі лишилися. Що тут, питає приземкувати? говорить, мішаючи слова. Стоїть перед пашою, а дивиться убік і питає кудись у бік, ніби з духами розмовляє, говорить, а сам якось упевнено й уміло затискає своїм животом пашу в куток до жінки з дівчинкою, що затихла, заінтригована появою нових персонажів. Ось, – починає пояснювати Паша, теж мимоволі мішаючи слова. Женщина, значить, спала з дитиною, зняла золото. А вона, значить, спала і золото зняли, – говорить Паша все менш упевнено. А ти хто? – приземкувати питає його. Хоча дивиться на жінку із заліпленим обличчям, чи хтось побачив, чи сам пав. Тож Паша й не знає, відповідати самому, чи жінка за нього відповість. Я, – перепитує він про всяк випадок. ти! Перторія приземкувати. Може, ти її зняв? І я? ще розгубліше видихає паша. Він уже збирається сказати Приземкуватному все, що про нього думає, і захлинається теплим, застояним вокзальним повітрям. Аж тут його випереджають. Так, да, він, він, твердо його хоч не голосно, кидає збоку Якась баба із золотими зубами. Паша обертається не голос. Йому аж подих забиває від люті, хоче її цю бабу розгледіти. Шукає її очі, але бачить лише зуби, що тьмяно світять із натовпу. Пашал себе на думці, що ніколи не бачив стільки золота. Може, і це є те золото, яке зняли, думає він. Може, вона зняла його, заховала під язиком, і хоча говорити незручно, проте ніхто не відбере. Він сіпається вперед, аби їй теж сказати все, що думає. Але призимкувати різко виставляє руку. Паша натикається на цю перепону, відкидається назад, знову рветься в натовп, але приземкувати виставляє перед цілу п'ятірню. Розщеплює товсті пальці із світлими мовбивібленими волосся. Паша дивиться на ці пальці і злякано відступає. «Стояти!» – каже приземкуватий. «Стоять! Ти хто такий?» – «Учитель!» – говорить Паша. «Да який учитель?» – кричить з боку Яка жінка, теж з золотими зубами між іншими. «Він зняв!» «Тихо!» – каже на це приземку і важко піднімаючи руку. «Розмиремося! Документи!» – повертається він до Паші. Паша думає, треба спитати, хто це, у жодному разі не можна давати йому в руки свій паспорт. І тут таки ліза за паспортом. Приземкувати й натомість розуміє це по-своєму. І перехоплює Пашину руку, викручує її, ніби мокре прання, розвертаючи Пашу до стінки. А баби голосують уже всі разом. «Він!» – кричать, «точно він!» Терся тут, штовхається. Він тихо обриває їх призимкувати і повертається до молодого, наказує кишені перевір. Хто ви такі, нарешті, видавлює з себе паша, крутячи головою? Рот закрий, радить йому молодий і починає нишпорти кишенями. Дістає жуйки, дістає серветки, потім монети, потім канцелярські скріпки, потім усе це виварюється йому з рук, і розсипається липкою по підлозі. Потім він лізав кишенями джинсів, дістає гаманець, демонстративно, щоб ніхто його не запідозрив, розкриває, долубається там і не приховано цікавістю, і дістає старі квитанції. Дістає карточку із супермаркету, повідомлення з пошти, перераховує купюри, на мить затримується, «давай-давай», киває йому призанкуватий, і молодий рішуче запихає гаманець назад до пашеної кишені а саме плескує Пашу по бокам своїми кислявими, як смерті долоням. А відтак лізе до рюкзака, копається там, як у себе вдома. Витягує бутерброди, пляшку з водою, старий пошарпаний детектив, а Паша стоїть і дивиться вниз. У куток, де жінка присипає до себе малу, і жінка дивиться на Пашу так, ніби ніколи, жодної хвилини свого нещасного життя не сумнівалася, що це саме він, саме Паша. Ось саме цей бородатий в окулярах задрот зняв із неї її золото. І тут Пашу різко обертають лицем до народу. «Хулю ти тут без документів, шаришся», – питає молодик не так Пашу, як усю цю заболоту бабську публіку, а? Говорить театрально з притиском. «Я з документом», – обережно відповідає Паша і відчуває, що ось-ось заплаче і всі побачать. І сміятимуться, що ось цей великий здоровий, і здоровий з бородою стоїть і плаче. Але плакати йому не дають. Приземкувати обертається разом із пашою, штовхає його вперед, і війни різницьким ножем прослизають крізь липкий натовп. Спокійно, кричить приземкувати угору, ніби звертається до птахів. Розберемось. Птахи не відповідають. З середини гніздо Чергового полвокзалу нагадує смертника. Так само тісно, так само непровітрено. Жалюзі опущені. Там, що у залі, не зрозумієш. Екран компана на столі перемотано скотчем, скотчем, знову ж таки до скла прикріплено календарик за минулий рік. Горнятко з монетами та канцелярськими кнопками, калькулятор, кілька профспілкових газет. На такому робочому місці важко любити клієнта. Ага. Ще портативний телевізор, червоний, із запелюженим, ніби попелом присипаним екраном, схожим на мініатюрну газову камеру. Пашу заводять, ставлять до стінки. Прозамкувати причиняє двері на ключ – Ключі ховає до кишені. Добре, що не проковтнув, думає Паша, дивлячись на це все. Хоча сісти на офіс тий стілець, проте молодий його пер... випереджає, стрибає та відразу вмикає телевізор. Нічого особливого там не показують, але все ж з'являються якісь стіні. Ідуть крізь дим, спливають кров'ю, сиплють на камеру прокляттями. Призамкуватий теж сідає, просто на стіл, жопою на калькулятор. Кидає бушлат з борбром на руки молодому. Той так і сидить із бушлатом на простягнутих руках. Ніби хліб сіль тримає, приземкувати і схрещує руки на грудях. Час від часу рішуче почухує щелепу, розбирається. Під бушлатом у нього темно-зеленого кольору піджачок, у тоні із гумаками – Паша лізе нарешті до внутрішньої кишені, дістає паспорт, мовчки простягає призинкуватому. Той так само мовчки гортає пашину синю затягну книжечку, зупиняється на фото. Паша швидко знімає окуляри, підсліпувато спрямовуючи зір у нікуди, знаходить прописку. Зі станції, питає спокійно. «Ну», – підтверджує Паша, – «учитель, учитель, що зразу не сказав». Паша знову хоче розплакатись. Але плакати не можна, і він починає виправдовуватись. Мовляв, не встиг, не розібрався, не повторив, не почули, не так зрозуміли. Говорить, говорить, а сам думає, а з ким я говорю, хто вони? Що вони роблять у кабіні чергового по вокзалу? Спитати б їх, думає Паша, спитати б. Доки збирається спитати, хтось стукає у віконечко. Молодий флюгером обертається на своєму стільці – Починає вузьку амбразуру, перегинається, слухає, слухає довго, безкінечно довго вислуховує чиїсь безкінечно довгі плачі і нарікання, а потім починає відповідати – Голос у нього глухий, його й у кімнаті чути через слово. А що вже чують ті спраглі? По той бік віконця, можна лише здогадуватись. І говорить він рішуче, так, мов би довго стримувався, наче давно не мав аудиторії. А тут раптом така можливість, говорити все, що хочеш. Ні, говорити він не буде, і завтра не буде, додає, і післязавтра теж не заспокоюється. І туди теж не буде, і звідти не буде, нічого не буде. Малює він доволі печальну картину. Немає, каже. І його теж немає, і їх немає нікого, нікого немає. Не залишає жодної надії він, але пасажири по той біч віконці не відступають, не здаються. Намагаються все-таки випитати в нього, будь щось. Але й молодий теж не збирається так просто видавати всі залізничні секрети. «Куди?» – перепитує він здивовано. Аху його знає. Дай, вичерпну відповідь. Зачиняє амбразуру і повертається до паші «спризамкувати». У віконце несміливо стукають. Молодий, не обертаючись, б'є кулаком по склу. З того поку западає тиша. «Так, а ви що?» – питає Пашу розгублено. «Чергові по вокзалу?» «Чергові», – відповідає йому призинкувати. «Ти, каже, вчителю не ображайся, що ми тобі руки ламали і мордою до плиті протягали. Знаєш, що у нас тут робиться? Скільки тут чужих крутиться? Начальство їбало, Ми за старших. Так що не ображайся». А Паша вже й не ображається. Після вчителя якось відразу попускається. Зла не тримає, поправляє окуляри вказівним пальцем. Поправляє, сам себе за це ненавидить. Тобі куди треба? – питає його приземкуватий. Думав, пересидіти і піти собі, каже на це Паша. Каже і чує, як на вулиці знову починається здригатись. Якщо не визирати, можна подумати, що збирається на дощ. Призимкуватий теж чує, як гримить, Причому чує, що гримить усе ближче, Тому не поспішає, та на Пашу не тисне, А просто собі говорить. «Ну-ну», говорить, «Іди, тільки не по мінах». «А де міни?» – запитує Паша розгублено. Да кругом?» – викрикує весело призимкуватий І починає сміятися, штовхаючи кулаком молодого. Але молодий не сміється. Гра гнівно-жовнами, дивиться злісно. «Мені до інтернату треба», – перебиває зрештою Паша. Враз раз западає мовчанка. Приземкувати багатозначно перезирається з молодим. Той лише присвистує. «Ого», – каже Приземкувати серйозно. «А що?», – нервово відповідає Пашо, – «у мене я пламінник там». «Нічого собі», – знову кидає головою Приземкувати, «Нічого собі?» «А що таке?» – дещо з викликом перепитує Паша. Але вони далі мовчать і лише кивають головами. Навіть молодий не грає жовнами, сидить, розглядає похмуро свої зелені кросівки. Збоку може навіть здатися, що вся проблема для нього у кросівках. Були б інші кросівки, і настрій був би інший. «Так що?» – не витримує Паша. «Ладно», – зважується на щось приземкуваний. «Ладно, Паш. Уперше називаючи Пашу на ім'я. Давай так. Десь за годину Альоша показує на молодого». Поведе групу через відстійник до окружної, доведе тебе до розвилки. Там, де м'ясо комбінат, знаєш? Знаю, пригадує Паша. Підеш із ним, пропонує презенкувати. Біля м'ясокомбінату звернеш, там уже недалеко. Пройдеш через балку, вийдеш на гору, а там інтернат. Ясно? Ясно, каже Паша. А куди він їх веде? З міста виводить, пояснює презенкувати. Ось ти, як збираєшся вибиратись? Звідки, не розуміє Паша. Звідси? Паша мовчить, а вони й не перепитують. І так зрозуміло. Попав, думає Паша гарячково. О, попав. Так що, питаю його приземкуватий. Підеш? Піду, погоджується Паша, напружено, все зважаючи. Піду, повторює упевненіше. Ну, підеш за годину сюди, до віконечка, говорить йому приземкуватий. «Ладно», – погоджується Паша, – «підійду». І хоче йти, але двері призимкувати й не відчиняє. Дивиться на нього пильно, ніби чекає на правильні слова. «Скільки з мене?», – здогадується Паша. «Та ні, скільки, по-доброму, усміхається призимкувати, і тут таки дістає з-під жопи калькулятор, там щось клацає, і... і тим таки довірливим голосом додає. «Ну, що там у тебе є? Сотня є? Ну, давай». Паша дає, скільки просять. Презенкувати дістає ключа, прочиняє двері, сторожка визирає в коридор. Швидко випускає Пашу, зачиняється зсередини. Ніби на сповіді побував, думає Паша. І виходить у зал очікування. Б'є десь зовсім поруч. Головне б'є так, що незрозуміло, куди впаде наступна. Розривається весь час. То за коліями, то за проспектом. Усі тиснуться до стіни. Після вибуху починається приглушене виття. Потім знову стає тихо, а тоді знову ламається тиша за вікнами і починається виття. Горить, раптом кричать біля входу і всі кидаються туди, визирають у вікно. Паша теж визирає, стоїть поруч з усім цим натопом, який півгодини тому ледь не роздер його своїм золотими зубами. Бачить, як з висотками піднімається масний чорний дим. Настільки масний, настільки чорний, ніби там трупи палять. «Де це де?» – питає жіночка, несенька, в чорному пальті, з червоними відмороженими долонями, якими вона час від часу поправляє волосся, що вибивається з-під беретки. «Де?» – а потім і сама розуміє, де, і починає дико кричати, на повне горло, лякаючи й без того наляканих птахів і дітей. «Що, що там?» – перепитують одна водної ті, що стоять позаду. «І діти теж налякано перепитують, що, що таке?» І всі розуміють, що там таке. Очевидно, в одній із цих висоток вона й живе. Очевидно, десь там і горить, тому й хай кричить. Хай викрикує все, що може, чим тут зараз зарадиш. Паша розвертається підходить залом. Повертається в коридор, минає чорні тіла, що лежать попід стінами. Тиснуться під батарею, оскільки біля батареї, безпечніше». Пригинається на кожен спалах у небі, на кожен звук поза вікном. А коли вибухає зовсім поруч, за вагонами присідає і так, зігнувшись, добігає до камери схову. Протискаєшся між стіл, заходить якусь шпарку під колоною, падає туди, збивається, затихає. Хтось тулиться йому в плече, лізе під лікоть. Баба, здогадується Паша, баба із золотим під язиком, сидить, боїться поворухнутися. Хай тулиця, думає, хай гріється, коли я останнє так лежав із жінкою. Згадує, згадує, згадує, потім кидає. Іншим разом, думає, іншим разом, згадаю. Добре, думає, далі тепло, безпечно, та пахне жінкою. Щоправда, пахне вона ця жінка дивно, ніби хтось довго ходив у шубі під дощем, а потім заліз до тебе під ковдру. І пахне тепер псятиною, чимось живим, але вуличним, приблудним. Паша скошує погляд, так і є. Пес, як він тільки сюди прибився, мокрий, сірий із з темними переляканими очима. Паша його хоче відсунути від себе, торкається рукою псячого хребта, відчуває, як пес преречено здригається. давай, давай" – каже паша, – іди звідси!» Але пес упереється і не йде, повертається до нього морду, зазирає паші в лице, натякаючи, що йти йому зовідси нікуди, власне, як і самому пащі. Неправильно все це, думає Паша. Пес мав би захищати, огризатися. А тут навпаки. Лежить, засунув голову, мені під лікоть, ніби не хочу нікого бачити. Та й інші тут відводять очі. Загортаються в ковдри, зариваються у власний одяг, як риба, що ховаються у мул. Віддалік в іншому кутку на стільці сидить старенький. Зелене жіноче пальто, розмокла вуханка. Стілець приніс, очевидно, з дому. Тримає на руках якісь перемотані подушки. Кожен тікаючи щось тягнув за собою. Він ось, схоже, вирішив, що без подушок вирушати кудись немає жодного сенсу. Паша роздирається, розглядає публіку. Хтось спить на ковдрі, просто на підлозі. Хтось обкладається торбами, щоб жодної не потягли. Хтось прикотив валізу. Але переважно речей на руках небагато, зрозуміло, поспішали, хапали, що трапиться під руку, передусім документи і коштовності. А тепер сидять і недовірливо дивиться довкола, маючи в кишені золоті сережки, не надто охоче знайомишся з невідомими біля камери схову. ловить ці погляди, погляди людей, у яких є що відібрати. Було би бажання, які через це вразливі та беззахисні». Вдома ти спробуй, познаходь усі ці браслети і купюри, а тут усе при них. Добре, понижпури в кишенях чи за пазухою все знайдеш, усе відбереш. Вони все це розуміють самі, тому й дивляться довкола зацьковано. Ковзують поглядом по чужих тілах, а коли зупиняються на тобі, то в погляді відразу ж з'являється страх і ворожість. Пес це теж відчуває, нікому він тут не потрібен, ніхто його не тримає. І розраховувати він тут може не так на чиюсь великодушність, як на слабкість. Мабуть, тому і вибрав безпомилково пашу. Цього разу б'є просто над головою, аж гасне світло, у темряві жінки знову починають вити. Пес ще глибше заривається паші під лікоть. Паша б теж радо заховався під чийсь лікоть, ось тільки немає такого ліктя на цьому вокзалі. За якийсь час світло з'являється, лампи пульсують, слабко освітлюючи коридор. Жінки відразу ж заспокоюються. Хтось дістає їжу, хтось длубається в торбах, хтось перевіряє кишені. Паша не митримує, встає та рушає на вихід. Пес ясно річ суне за ним. Проходять темним залом, очікування дивляться крізь вікна. Дим за висотками осів під дощем, з надвору тихо. Бити, схоже, перестали. Дихати в залі стало ще важче. За вікнами розливається темно-срібле січневе небо. Паша проштовхується до вікна. Жінки незадоволено слідкують за кожним його рухом. Паша почувається злодієм, що повернувся на місце злочину. «Що я тут стою?» – думає він. «Чого чекаю? Зараз прилетить щонебудь. Привалить плитою, ніхто не відкопає. Коли там Альоша має нас вести?» Паша дістає мобільник, дивиться на час ще півгодини куди він нас поведе, що за ідея пхатися шпалами через прозмозну разом із купою баб. Далеко ми так не дійдемо. «Давай, вали звідси», – говорить Паша сам до себе і рішуче йде до дверей. Перед дверима завмирає. Чує, як тілом від легень прокочується слабкість і нерішучість, але глибоко видихає, штовхає двері і відходить на вулицю. Двері за ним моментально причиняються, але пес також устигає вислизнути. І ось Паша стоїть на порозі і знову чує над собою Глубинне дихання Розглядає небо, в якийсь час Від часу пропливають темні нитки диму Перебіжу проспект Вирішує, зверну у двори Вийду на висоток Там, схоже, вже відстріляли Якщо зупинять, скажу, додому йду Пробігається кишенями Паспорт, ключі, гаманець, мобільник Можна йти Але не йде Стоїть і не розуміє, що не так, занадто тихо, зовсім тихо, незвично тихо. За останній місяць він просто звик, що повітрям регулярно струшує. Ще годину тому струшувало, ще півгодини тому зникло світло, а тепер ось тихо і порожньо, і дим протікає небом, теж тихо і печально. І ось у цій тиші паша раптом починає розрізняти гуркіти. Щось рухається з боку проспекту, рухається в цей бік – і хоча нічого не видно, гуркіт стає все виразнішим і загрозливішим. І добре було б кудись від цього гуркоту сховатися, забитися комусь під лікоть, пересісти в кутку, заплющивши оші від страху. Паша охоплює паніка. Що робити, думає, куди бігти? Голуби над головою теж починають нервово шарудіти крильми. І жінки за спиною прилипли до вікон, визирають звідти, не розуміючи, що відбувається. Що це за гуркіт? Звідки він? Паша стоїть закам'яніло на порожніх розкислих сходах і відчуває на собі всі ці погляди. І напружені погляди жінок, і недовірливі пташини погляди. І ще чийсь погляд, погляд чогось невідомого, що розглядає його ні звідки. І коли очікування стає аж надміру багато, так багато, що від нього починає боліти серце, з-за рогу на привокзальну виривається танк. Брудний, зелений, і з прив'язаним ззаду колами, із трьома пасажирами на горі – Різко вивертає і мчить у бік вокзалу. Підкочується просто до сходів із колонами. Різно випускає дим, завмирає. Шістдесят четвертій автоматично вгадує Паша. Багато повільно рухається, наводячи гармату просто на Пашу. Зараз вистрілить, думає Паша, і навіть повітря стуковтнути боїться. Зараз вгадить просто по мені. Відчуває, як береться холодним потом його футболка. Відчуває, що не відчуває власних ніг. Відчуває, що не відчуває загалом нічого. Дивиться на цю гармату, як заворожений, і ці троє. Ще